klock 18. Om bännlysningsmål och kyrkogårdar not 133. När män på en helig så att manshelgden förringas med fulla sår eller drop not 134 då tager biskopen tre marker. Verjer han sig för målsäganden not 135 vare han fri för böter till biskopen. Blir han sakfälld för målsäganden böter han till biskopen så som sagt där, not 136. Slå flera män en man på en helgdag då ska icke bötas mera än en enda bot därför vare sig det är tre marker eller sex, not 137. Dräpa flera män en man på en sökendag böter de alla till biskopen tre marker. Dräper någon en präst eller en klerk. Då bötte han till biskopen sex marker för bandvisningsmålet, tre marker för hans man Helgd, och tre marker om det gjordes på en helgdag, not 138. Paragraf 1, not 139. Ligger stängslet kring kyrkogården nere med öppna led under en söndag, under den nästa och under den tredje, sedan syn har skett, böter de till biskopen för var söndag tre marker. Not 110 Ligger det sedan nere under ett helt år, böter de dock ej mera. Den som är vett och vilja släpper en häst eller annat kreatur på kyrkogården, böter till kyrkan tre örar eller värjer sig med ed av tre män. Not 141 Flock 19 om brott som förövas av klerk mot lekman eller av lekman mot klärk. Nu förbryter sig klärk mot lekman. Vad slagsak det än är ska bonden kära mot klärken inför hans förman som har kyrkans dom. Not 142. Förbryter sig lekman mot klärk, det ska klärken åtala på tinget. Lekmannen ska där svara honom med edgång eller med laga böter. Nu förbrytar sig kyrkans jord mot andra män eller andra män mot dem. Det ska höra under landets lag, not 143, hur brott det än är. Tvista bönder om kyrkojord eller någon annan jord. Det ska höra under landets lag och stå under konungsdom och lagmans prövning. I alla fall, då biskop icke vill göra rätt mot bönder, lägger bönderna saken under sin konungsdom. Alla tvister om jord och allt olovligt bruk av jord- var det sägde eller lekmän, skola höra under lagmannens prövning och landets lag not 144 sida 25 flock 20 om deras frid som följer guds likamen not 145 alla de som följer guds likamen och äro i flock och följer därmed, Skola vara i Guds och den heliga kyrkans frid. Den som bryter denna frid inom kyrkogården eller utom, han ska böta lika mycket därför som om det vore gjort i kyrkan själv, och dock varje brott efter sin art. Nu komma det i twist. Den ene säger sig ha fått skada under denna frid, och den andra nekar därtill. Det skola tolv män från socknen pröva, och det skola utse halva nämnden var. Paragraf 1.146 Om någon smyger sig till att ta gods sedan han är satt i förbud böte han till biskopen två marker och en till prästen. Vägrar prästen någon guds lekamen, som har gjort rätt för sig böte han och tre marker, två till biskopen och en till målsäganden. Not 147 Klock 21. Om det är nämnder som biskopen utser till hälften tillsammans med konungen. I alla de mål som här sägas ska både kronan och kyrkan utse nämnden. Bryter någon friden under Petersmässan i Strängnäs, not 148, på Sankt Botvids dag i Botkyrka, not 149, eller under Eskilsmässan i Eskilstuna, not 150, Dräper eller sårar någon en annan under dessa sammankomster böter han till konungen 20 märker och 20 märker till biskopen för fridsbrottet, not 151. Och det skola utse halva nämnden, konungens länsman och biskopens och halva nämnden den som åtalas. Det skola och båda vara till städes, konungens länsman och biskopens och taga emot böter så som sagt där, not 152. Nu är slutad kyrkans rätt och lag. Gud skydda oss alla efter sitt behag. Amen. Not 153. Sidorna 26 till och med 41 innehåller förklaringar och noter som följer på bilagekassetten. Konungabalken, sidan 42 till och med 48. Här börjar konungabalken och i den räknas 12 flockar. Klock ett hur hur konung ska väljas landen tarva konung de tre folklanden det är Tionda land att och fjäderundaland skola med allt svia rikesråd på mora först taga konung upplands lagman ska vi Uppsala först döma honom till konung därefter södermännens lagman och så öfettarnas lagman och sedan den ene lagmannen efter den andra Tio herrads, not ett, Växjöttarnas, Värmlänningarnas, not två, Närkingarnas och Västmännens. Det skulle alla döma honom till krona och konungadöme, att råda över landen och styra riket, att styrka lag och hålla fred. Då har han fått laglig rätt till Uppsala öt, not tre. Flock två, Ameriksgata, not fyra. Konungen ska rida Eriksgata Då skolade giva honom gisslan Och svärja honom med. Not fem Han ska lova landen att hålla deras lag Not sex Och svärja dem fred Not sju Från Uppsala skola upplänningarna Följa honom till Strängnäs Not åtta Där skola södermännen taga emot honom Och med lejd och gisslan Följa honom till Svintuna Not 9. Där skola össkötarna möta honom med sin gisslan och följa honom genom sitt land till mitt på skogen Hålaved. Smålänningarna skulle möta honom där med sin gisslan och följa honom till Junabäck, not tio. Västgötarna skulle där möta honom med sin lejd och gisslan och så följa honom till Ramunderboda, not elva. Där skulle närkingarna möta honom och följa honom genom sitt land till Uppbåga bro, not tolv. Där skulle västmännen möta honom med lejd och frid och följa honom till Östens bro, not 13. Upplänningarna skulle där möta honom och följa honom till Uppsala. Då är denne konung lagligen kommen till land och rike hos uppsvear och södermän, göttar och gutar och alla smålänningar. Då har han ridit rätt Eriksgata. Sidan 43. Flock 3. Om konungsvigsel Konungen ska av verkebiskoppen och lydbiskopparna vigas till kronan, not 14. Sedan har han full rätt att vara konung och bära kronan. Då har han rätt till uppsala öd, dulga drop och dana arv, not 15. Då kan han giva län åt dem som gör honom tjänst. Han kan också skriva ut brev för att påbjuda gengärder i det land dit han vill komma, not 16. Blir han en god konung, då låter Gud honom länge leva. Flock 4 Om orätt hämnd. Här börjar konungens edsöre, not 17 och alla de främsta herrarnas i Sverige. Detta är det första, om någon hämnas på en annan man än den som har gjort gärningen. Det ska prövas av tolv män i samma hundare. Där det var gjort, not 18 huruvida det var gjort på samma man eller en annan och vad för en tvist som var mellan dem, not 19 paragraf 1 det andra i detta om någon hämnas mot given säkerhet och gjort för likning eller efter avlagd ed eller för laga åtal då ska och nämnd pröva om det var sant eller ej Flock 5 om hemgång Rider eller går någon hem till en annan och gör honom hemgång, not 20, vare sig det är en eller flera, not 21, med vilja att göra honom skada eller någon i hans gård. Så snart det kommer till gården, slå till blod, såra eller dräppa, fjättra eller fängsla den som är saklös, då vi alla det som är och i flock och följer samman, brutit konungens edsör, not 22. Och en var är huvudman för sig. Det skulle alla dömas biltoga och deras egendom ska gå till skifte. Not 23. Nu kommer de ridande eller gående till gården. Not 24. Men kunna icke göra skada mot någon utom att i bryta hans hus. Åtalar sedan någon dom för hemgång då värjer de sig med tolvmanna ed och böter tre marker för att de brutit hans hus. Om mig större skada i jord Ty för hot ska Herr Gäldas liten bot. Not 25 Och faller den som brottning börjar, det är den som vill göra hemgång, blir han slagen sårad eller dräpt inom gård och grindstolpar, ligger han ogill på sina gärningar. Not 26. Paragraf 1 Nu kan någon annan som ej hör till bondens husfolk söka till bondens gård i trångmål undan sina fiender. Om han blir dräpt eller sårad, Nord 27, då har hans arvingar rätt till boskifte och böter. Och den som äger jorden, där han fick skada, ska bedja om fred för den fredlöse. Paragraf 2. Då män mötas i någons gård som vänner och skiljas som ovänner, om också våldståd göras dem emellan, är konungens edsör icke brutet så ej har hemgång skett. Sidan 44. Utom ifall att en av dem går ut ur gården och till en annan hämtar sig vapen eller följer, går så tillbaka och gör honom full skada, då är det hemgång. Paragraf 3. Flyr en man till en gård undan sina ovänner, skjuter eller kastar någon mot honom och skadar den som i gården är, det är hemgång. Paragraf 4. Gör hemgång hos en landbo så att ett sörut brytes på honom genom sår eller dråp. Då har han rätt både att skifta bo och att bedja om fred för den fredlöse. Gör det sedsörersbrott mot annan än landborn själv. Då har den som sedsörersbrottet gjordes mot rätt till boskifte. Och den som äger jorden har rätt att bedja om fred. Flock sex om kvinnofrid Om någon våldtager en kvinna. Synas märken på henne eller på honom som en av dem har gjort den andra, eller är det så nära by eller väg att man kan höra skrik och rop om hjälp, och blir detta lagligen kun gjort för vittnen, not 28, då ska nämnd pröva vad som är sant. Våldtagen någon en kvinna och blir där tagen och gripen på färsk gärning och finna tolv män det styrkt att han är skyldig därtill, då ska han dömas under svärd. Paragraf 1 om någon våldtager en kvinna och hon dräper honom där vid, och tolv män finna det styrkt att så skett, ligger han ogill. Paragraf 2. Om någon tager en kvinna med våld och rymmer från landet med henne, och han blir lagligen försvunnen till våldsgärningen, då får han aldrig fred, för en kvinnans giftoman beder för honom. Not 29. Flock 7 om kyrkofrid och tingsfrid Sitter någon i försåt för en annan på kyrkoväg eller tingsväg dräpper, sårar eller slår honom blodvite han har brutit konungen sedsör Not 30 Gör det sig drop eller sår eller blodvite dem emellan, då ska förhot dig eldas bot Uppstår tvist dem emellan på kyrkoväg eller på tingsväg och kommer det ej av långvarig ovänskap utan av rådgärning det är ej brott mot konungens etsöre. Paragraf 1. Far någon från kyrka eller ting, far han i något ärende till annan plats, nog 31, och ej genast hem, sätter då försåt för honom, och får han skada, då är ej kyrkofrid eller tingsfrid bruten. Sidan 45. Klock åtta. Om stympande. Tagen någon en annan, leder honom till en stock och hugger av honom händer eller fötter. Det är brott mot konungens etsöre, såvida det sker ute i vapenskifte. Not 32. Paragraf 1. Gör kvinna eller omyndig dylik gärning, böte då lagiga böter. Ej må kvinna eller omyndig dömas fredlös. Not 33. Klock nio. Om Edsöres böter. Dessa mål som vi nu har räknat upp, det är och brott mot konungens sedsöre, som han har svurit och alla de främsta herrarna i Sverige. Var och en som bryter däremot, hur många det sedan är och iföljer, har förverkat allt det som han äger ovan jord och rätten att bo i landet. Och han ska dömas biltog över hela riket, och aldrig förr i fred en den man beder för honom som han har brutit emot. Not 34. Nu kan ingen förverka en annans egendom. Ej fader sin sons och ej son sin faders och ej broder sin broders och ej någon en annans. Alla deras lotter som är oskyldiga skulle först skiftas bort från boet och en var av dem tagit sin lott bort som han äger i boet. Sedan tages den slott som är brottslig och skiftas i tre delar. En del tager målsäganden, en annan konungen och en tredje hundarätt. Beder målsäganden för honom eller hans arvingar, då kan konungen giva honom fred. Och han ska lösa sig i fred med 40 märker till konungen. Not 35. Paragraf 1, not 36. Då nämnder skola utses vid ledsöres brott, då skola båda vara till städes. Den som åtalar och den som åtalas... Och det skola utse halva nämnden var. Not 37. Den som nämnden värjer med sin ed, han är värjd. Den som det fälla, han är fälld. Paragraf 2. Alltid då män mötas som vänner och skiljas som ovänner, då är ej edsöret brutet. Not 38. Paragraf 3. En var som ger hus och hem åt den som är dömd biltog. Under en natt bötter tre marker hyser han honom flera nätter böter han 40 marker eller värjer sig med ett tolvt set. En var som ger fredlös man not 39 hus eller hem före den dag som för honom är utsatt att han ska fly var saklös not 40. Flock 10. Om konungens ledung not 41. Nu bjuder konungen ut led och ledung, not 42. Då ska man bära maten till skeppen, not 43. Den ska fara som är äldst till färd, not 44. Tvistad i omfärden, då ska den fara som hamnomännen vittna vara skyldig därtill, not 45, sidan 46. Sår någon i en annan by än den där han bor, och sår han en hel attung, då ska han fara lika ofta som den som sår en halv by, not 46. Så är han mindre än en nattung, då skulle de lägga flera tillsammans, till dess att det är en nattung. Not 47. Sedan ska den av dem fara som lotten först faller på. I fråga om alla utgärder till konungen skulle skolabönderna få bud 14 dagar före en det skola utgöra dem, utom i det fall att sådant händer för konungen att han tarvar dem för. Not 48. Paragraf 1, not 49. Den som järves att riva upp en gammal hamna, utan styrelsmannens och hela skeppslagets samtycke, böte tre marker, en till konungen, den andra till skeppslaget, den tredje till målsäganden. Not 50. Paragraf 2. Sitter en hamna kvar och försummar konungens utgärder, böte den tre marker. Not 51. Sitter ännu en kvar och en tredje, böte var deras tre marker och lämnar ut utgärderna. Ej, bliva böterna större om ej en hel fjärding underlåter. Underlåter en hel fjärding böter den tio marker. Underlåter ett halvt skeppslag böter den tjugo marker. Underlåter ett helt skeppslag böter det fyrtio marker. Not 52. Paragraf 3, not 53. Nu skola konungens utgärder tagas in. Då ska styresmannen för skeppslaget vara där till och se till vem som gör rätt eller ej. Not 54. Vill intäktsmannen tillvita någon att han ej har utgjort till fullo, då väger han sig med sin styrman och två män som vore till städes, och med vittnesbörd av tolv män från samma fjärding som han är ifrån, om att han har utgjort till fullo. Ej får man gå ed för konungens utgärder, icke hamna eller fjärding, icke halvtundare, och ännu mindre ett helt, not 55. Flock elva, om ledungsrätt, not 56. Kommer ett skepp utom vård att vaka, då ska det vara i full ledungsrätt, not 57. Skäl någon på skeppet mindre än en halv mark, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. En till styrmannen, den andra till målsäganden, den tredje till alla rådkarar, not 58. Skäl han en halv mark eller mera. Böte han nio marker att skiftas i tre lotter, så som sagt där. är, not 59. Slår någon en annan eller sårar honom, då skadorna gällas med sex marker. Synes det varken blått eller blodigt, ska förslagsmålet gällas tre marker. Tillvitas det någon och är han ej skyldig därtill, värjer han sig med sex män, tre för och masten och tre akter därom, not 60. Förlikas de i dessa mål medan de är och ute, med vittnesbörd av sex skeppsmän och styremannen, då var det de saklösa och de kom hem. Sidan 47. För likas de gick före, då böter de för denna sak hemma efter landets lag. Blir någon huggen med fulla sår eller dräp till döds, not 61, medan konungen är ute eller hans rätta ombud, not 62, då ska till konungen bötas för bruten fred 40 marker. Deras gärningar ha stått dubbelt så dyrt i bot som om det vore gjort hemma. Böterna skola dela styremannen, målsäganden och alla rodkarar. Not 63. Paragraf 1. Kasta någon en annan med vilja över bord i havet och finnas där därom två vittnen av skeppsmännen. Bötte han tre marker för det bord som vetter mot land och för det bord som vetter till hav sex marker. Skede av båda var han saklös. Paragraf 2. Seglar en styrman på en annan. Gällde han återskadan skadan och därtill tre marker. Paragraf 3. Skäl någon handplats från en annan han bötte tre marker. Gör han honom större skada gällde den åter med full gäld. Alla skola rymma för konungen lika så för biskopen och jarlen och för sin förman som konungen har satt i sitt ställe. Not 64. Flock 12 om vakthållning not 65. Sätter en styreman vakt för sin brygga och blir någon funnen försumlig i vakten, böter han sex örar. Sker sedan skada i skeppet inifrån land eller utifrån sjön, eller blir något stulet från skeppet, not 66. Gällde vaktmannen skadan åter och böter till tre marker, och ej den som skadan gjorde, blir tagen till fången. Om den som styrmanen utser uteblir från vakten, böter han sex örar, not 67. Paragraf 1. Far ett skepp hem förrän att alla har givit orolov, då har det därigenom förverkat sin färd och lämnat ut skeppsvisten och därtill 40 och marker. Paragraf 2. Nu är det av nöden att man värjer sitt land för fiende här och sätter ut vakter. Utvakt, invakt och byvakt, not 68. blir någon från byvakt som är honom påbjuden eller blir funnen försumlig i vakten, böter han tre örar, Not 69. Uteblir någon från invakt eller blir fönnen försumlig, böter han sex örar. Det är deras ensak som är och i vakthåll med honom. Not 70. Uteblir han från utvakt, som kallas bötesvård, eller blir fönnen försumlig i vakten, böter han tre marker. I dem tager både kar och del och den målsägande som fann honom försumlig. Not 71. Uteblir någon från lyssnarvakt och kommer skadegörare i land, Böte han nio marker, tagit två lotter det som fing och skadan och Konungen delen. Not 72. Går skadegöraren genom byvakt utan att vakten varskor, böte han tre marker. Dessa delas så som sagt där. Kommer skadegöraren genom bötesvakt i land utan att vakten varskor, böte han 40 marker att skiftas i tre lotter, sidan 48. Detta är deras försvar som hålla vakt. Det skola styrka med vittnen Som hörde dem ropa tre herrrop Kunna de föra fram dessa vittnen Och härjas landet eller brännes Böter dem så som stadgat är Sker ingen skada Var är de fria för böter Bönder och bofasta män Skola utses till vakt Och ej löske män eller kvinnor Ej heller må någon Sätta en annan i vakt Istället för sig Utan att han svarar för hans brott som han kan komma att göra, lika som för sig själv, om han kan komma att göra ett brott, utom i det fall att den andra är bofast. Paragraf 3. Detta är förfall för dem som skola hålla vakt. Ligger någon sjuk eller sårad eller har död föränd i sitt hus, eller i elden högre än den bör vara, not 73, eller i han kallad av konungen eller följer han spår av sin boskap not 74. Dessa förfall ska han styrka med två män, själv den tredje, och var det sedan saklös. Brister han i vittnesmål böte då efter vad förut är sagt. Varje bot efter sitt brott. Not 75. Konungabalken med skeppstvister slutas nu här så. Himmelens konung, den mäktige Krist, låta oss himmelriket få. Amen. Not 76. Sidorna 49 till och med 63 upptas av förklaringar och noter till konungabalken. Giftemålsbalken sidan 64 till och med 67. Här börjar giftemålsbalken och i den räknas sex flockar. Flock ett Hur en man ska fästa sig hustru. En man vill bedja om hustru åt sig med sina närmaste fränders råd, not 1. Han ska uppsöka den man som är rätt giftoman. Fader ska vara sin dotters gift och man. Finner sig fader, då ska det vara broder. Not två. Finner sig broder, då ska det vara de fäderne fädernefränderna med de närmaste mödernefrändernas råd. Not tre. Åt vem som det fästa henne ska det vara en laglig fästning. Och ingen ska ha rätt att upphäva denna fästning om vilka verkliga hinder finnas. Och biskopen ska råda över deras skilsmässa. Not fyra. Paragraf 1. Om en mö går från sin faders eller sin moders råd ska hon vara skild både från fädernärv och mödernärv om hon inte får nåd av dem medan de lever och de förlåter henne det. Not 5. Enka må själv råda över sitt gifte med faders och närmaste fränders råd. Not 6. Flock 2. Om bröllop. Nu lagar en man till bröllop i tre bröllopstider under ett år, not sju. Nu får han sina fränders flock att följa och far efter sin festmö för att bedja om henne, not 8. Då vägras hon honom en gång och sedan ännu en gång. Då ska hennes giftoman böta tre marker för var gång som han har vägrat honom som lagligen beder om sin festmö, not nio. Nu far han tredje gången efter sin festmö och hon vägras honom då liksom förut. Då samlar han sin frändeflock och tar sedan henne var han kan få henne. Och hon ska sägas vara lagligen tagen och icke våldtagen. Den som rövar henne från honom böte 40 marker, 20 marker till målsäganden, 10 till konungen och 10 till hundaret. Nu 10. Paragraf 1. Nu kommer han för att hämta sin fästekvinna. Då uppstår tvist mellan de som rida dit och de som förut är och där. Sidan 65. Då ska för en var gäldas hans mansbot. De som rida dit ska gäldas med dubbel mansbot och de som är och där förut med enkel mansbot. En var ska svara för sina gärningar. Not 11. Paragraf 2. Nu kan allt gå väl. Brudgummen kommer efter sin brud och hans följe med honom. Det är skola i fred komma dit och sedan fara därifrån. tolv. Brytes något mot deras manhelg som dit är och rätteligen bjudna, då ska för dem gäldas dubbel mansbot. Råkar de i strid med varandra, bjudna och objudna, då ska för de bjudna gäldas dubbel mansbot, och för de objudna enkel Blir en objuden missfirmad men ej sårad till fulla sår eller dräpt till döds, då ska ej gäldas böter för det han fick. Not 13. Flock 3 Om giftermål. Not 14. Nu vet jag det som är romanens närmaste fränder om giftermål. Då ska kvinnan gå i brudsätet med sina närmaste fränders orlov. Den som är mest närskyld ska råda för giftermålet- eller och den som har fått hans löfte därtill. Paragraf 1. Nu har brudmännen tagit emot bruden och fara från gården. Möta de några på vägen och sker dem skada vid detta möte, då ska det gällas med dubbel bot. Gärningar som de kunna göra skulle gällas med enkelbot. Not 15. Brudmännen skulle ha svara för bruden hem till brudgummen och till hans säng. Sker henne någon skada i deras vård Ska där gäldas böter för född och ofödd Först för kvinnan själv 80 marker Och sedan för två önskebarn, son och dotter Där ska för dotter gäldas 80 marker Och för son 40 marker Dessa böter ska skiftas så Den som är brudens närmaste frände Ska ta hälften Och hälften konungen och hundaret Av böter för önskebarn Ska brudgummen taga hälften och hälften konungen och hundaret. not 16. Blir bruden dräpt i sängen hos sin brudgum- eller och brudgummen själv- då ska för en var av dem bötas hundra marker, not 17. Hälften av böterna ska den närmaste fränden- till vardera hava och hälften konungen och hundaret. Paragraf 2. Nu ska brudgummen dagen därpå hedra sin hustru- och giva henne morgongåva. Giver han av jordegendom- då ska det styrkas av fästar och edsförestavare, not 18. Om han giver i lös öre, då ska det stå till deras vittnesbörd som voro i bröllopet, not 19. Paragraf 3. I alla de giften som har kommit till efter södermännens lag ska mannen äga två lotter av deras lösa egendom och kvinnan en tredjedel, sidan 66. Förvärva de jord medan de lever samman då ska och mannen därav äga två lotter och kvinnan en tredjedel. Not 20. Flock 4. Om hor. Nu gör kvinna hor och går i den säng som en annan kvinna är gift till. Blir hon tagen där av den kvinna som är lagligen gift till den sängen och blir hennes näsa eller öron stympade eller synes reva på hennes kläder, då ska för detta icke gälldas böter, och hon ska böta till hustrun för sängrånet tre marker. Det ska vara hennes ensak, och där i har varken kar eller konung någon del. Not 21. Den kvinnan ska sedan heta stympad horkona. Nu skylles hon för hor, men är icke tagen på var gärning. Då må hon står till svars med tolv mäns sed och är då värd för denna sak och för sord. Brister hon åt eden i denna sak, ska hon böta till hustrun så som sagt är, det är hennes sak. Och hon böter till biskopen tre marker för hor. Not 22. Paragraf 1. Tager en man, en annan man i säng hos sin hustru och dräper han de båda tillsammans, kvinnan och mannen, skola de båda dömas ogilla och läggas utom kyrkogård. I denna sak skola tolv män värja eller fälla. Not 23. Kommer mannen undan med livet, och har dock säkra märken på sig, skulle alla hans skador vara ogilla, och han böter tre marker. Det ska också vara bondens ensak. Nu finner sig märke på honom, och i heller är någon avtäckt tagen. Not 24. Då väger han sig med tolmanna et. Brister han åt den eden, böter han till bonden så som sagt där, och till biskopen tre marker för hor. 25. Flock 5. Om hemföljd. Nu vill en bonde gifta bort sin son eller sin dotter. Då utfästa fader och moder hemföljd åt dem. Skjuter han dem från sig fattiga och säger sig ej, ha vad givit dem något, då ska den av dem äga vitsord som det män följer som vore till städes, då han gav, och då kvinnan och mannen fästes samman. Finnas inga vittnen av män från fästningsstämman som vore med, då han gav, då har den givande vitsord och ej den tagande. Not 26. Paragraf 1. Nu givet fader ut hemföljd. Då må det hava den så länge fader och moder leva, och det bärar den sedan åter till skifte i samma gård. Då ska en vara taga så mycket som han har bördsrätt till. Förstörade de sin hemföljd ska det som är förstört först stå i deras slott, och det som finns kvar skola de bära till skifte. Not 27. Paragraf 2. Nu gifter sig en man som varken har fått fäderna arv eller möderna arv, eller en kvinna gifter sig med en man. Not 67. Kan en olycka ske och den ena av dem falla ifrån, då ska skifte mellan dem ske efter laga gifte med allt det som de har förvärvat. Not 28. Paragraf 3. Nu gifter sig en kvinna med en man som har flera bröder samman i bo med sig. Sedan vill jag dem skifta sitt fäden arv. Då ska kvinnan hava sin hemfölj fri lika stor som den med vittnen hade kommit in i deras bo. Och de må sedan skifta sitt fäderna. Nu säger de hennes hemfölj vara mindre, och hon säger den vara större. Då ska det stå till de mäns vittnesbörd som vore till städes, då det lämnades ut och fördes in i deras fäderna har hon ej sådana vittnen, då skolade om med två vittnen och tolv mäns ed styrka att åt henne har blivit fullt utlämnat. Not 29. Flock 6. Hur äkta makar åtskiljas barnlösa. Nu skiljas äkta makar åt barnlösa. Dör mannen före hustrun, då ska en vara av dem äga sängen efter den andra med allt det som där tillhör. Lever hustru efter sin man ska hon äga sina kyrkkläder, det bästa och icke det sämsta. Det ska vara tröja och kjortel, kappa och två huvuddukar, spänne och fingering. Som fördel i boet ska hon icke få mera, nog 30. Lever man efter sin hustru ska han äga utom skiftet Häst, sadel, sina kyrkläder och fyra folkvapen, men inte ett mera som fördes i boet. Not 31. Nu är talat om giftermål. Gud skydde oss både till liv och själ. Sidorna 68 till och med 72 upptas av förklaringar och noter till giftermålsbalken. Ärvda balken, sidan 73 till och med 77. Här börjar ärvda valken och i den räknas sju flockar. Flock ett om bröstarv Leva barn efter en bonde, då är det rätt att barnen ärva sin fader. Finna sig barn, då ärver barn barn så som egna barn, not 1, och lika väl efter moder som efter fader, not 2. Finna sig sådana, då ärver fader och moder. Finna sig fader eller moder, då ärver systrar och bröder. Finna sig det, då ärver broders barn så som egen broder och systers barn så som syster. Not 3. Finna sig broders barn eller systers barn, då ärver farfader eller farmoder eller morfader eller mormoder. Lever någon av dem taget den arv, det är då alla jämna arva. Not 4 finns sig det, då ärver farbroder eller faster, eller morbroder eller moster. Dessa alla är ojämna arva. Lever en av dem, tage den arv. Not 5. Finnes ingen av dem, då tar syskonbarn på fädernet ett och syskonbarn på mödernet arv. Hälften på fädernet och hälften på mödernet. ett. Not sex. Ingen har rätt att kländra sådant arv eller att lösa det i barn. Paragraf 1. Då broder och syster ärva fader och moder ska alltid broder ärva två lotter och syster en tredjedel, not sju. Och brodern ska sig sin del i Odalbyn och systern i Utjordar. Och systers lott i Utjordar ska vara lika god som broders lotter i Odalbyn, not åtta. Finnas flera Odalbyar än en då tagit syster sin lott i Odalbyn lika väl som broder. Nu finns syskon flera än en men Odalby är ej mera än en. Då tager den yngsta av syskonen sin lott närmast solen och den äldsta fjärrmast, not 9. Och den yngsta av syskonen har alltid rätt att mottaga den första lotten och sedan en var efter sin ålder. Flock 2 om halvsyskon arv. Nu dör fader eller moder. Det finns barn efter dem, både halvsyskon och helsyskon, och de har varit tagit arv efter fader eller moder. Dör sedan en av dem, då skola helsyskon taga två lotter och halvsyskon tredjedelen. Sidan 74. Vare sig det är o flera eller färre, får de icke mera. Not 10. Paragraf 1. Om fader eller moder med gråt och klagen ärver sitt barn ska ingen ha rätt att klandra sådant arv eller att lösa det i börd. Not 11. Går jord som ärv till tredje man ska det vara den jord som har ärvt. Kommer jord i bakar bakarv en tredje man har ärvt då ska jorden gå i börd dit varifrån den har kommit i arv. Not 12. Vart örtugsland, varav utgår både säd och pengar ska gäldas med två märker. För sådant, varav ej båda deras utgår, ska man giva tredjedelen mindre, not tretton. Detta är de värden som man ska bjuda för jord, guld och silver, säd, reda penningar, nötkreatur och hästar, not 14 och oskuret kläde och inga andra varor, not 15. Den som fullgör tillbud om bördegjord så som sagt är inom år och dag han har rätt att lösa jorden. Bjuder han i så, då ska den hava jorden som har ärvt den. Not 16. Flock 3. Om frillobarns arv. Not 17. Avlär någon barn i lönskaläge Ska detta barn få efter sin fader tre marker eller var tionde penning, not 18. Avlar någon flera barn med samma kvinna eller och med den annan får de icke mera en sak där, även om det är och flera. Nu tager en av dem emot detta arv, sedan kommer flera och göra krav därpå. Då ska bondens arvingar likväl ej giva ut mera än tre marker. Det är barn som har tagit emot pengarna. Givet ut därav till de andra som kunnat styrka sin rätt därtill. Vill han ej lämna ut, må det utsökas enligt lag. Not 19. Dessa barn skulle ha rätt till arv efter moder lika väl som laggift hustrus barn. Not 20. Paragraf 1. Gifter sig en man med en kvinna som han har lägrat, då har barnen rätt till arv och orv, både på fädernet och mödernet. Not 21. Vill han ej gifta sig med henne, böter han tolv örar som heter spot till främlingarna. Den ska rätt gift och man ta emot. Not 22. Det barnet ska ej ärva mera framifrån i sin 1. Not 23. Paragraf 2. Nu avlar ofri man barn med fri kvinna eller och fri man med ofri kvinna. Då barnen gå till den bättre hälften. Not 24. Paragraf 3. Avlär någon barn i hårdom eller i skyldskapsbrott ska sådant barn icke ha varit rätt till arv, varken efter fader eller moder. Not 25. Paragraf 4, not 26. Nu föddes ett barn sedan fadern är död. Det synes vara vid liv och drager andan in och ut. Det ska taga arv efter sin fader. Not 27. Nu sägar fädernefränderna att barnet ej var levande fött. Det ska stå till led och vittnesbörd av de kvinnor som vore inne då barnet föddes. Not 75. Vill jag det med ed styrka att barnet var fött levande, då skola tolv, hennes fränder eller skyldemän sedan gå ed därpå, hon ska själv stå i föreden. Finns sig fränder eller skyldemän, då må hon gå eden med bofasta män, sådana som hon kan få, och hon må själv stå i föreden. Nu dör modern från sitt barn och fadern lever efter henne. Då säger mödenefränderna att barnet ej var fött levande eller att det dog före modern. Det ska stå till vittnesbörd och ed av de kvinnor som vore inne då barnet föddes. Sedan ska bonden värja arvet med tolv mäns ed och han ska själv stå i föreden. Då ska ofri kvinnas ed gälla lika väl som fri kvinnas. Har ej bonden sådana vittnen kan han ej styrka rätt till detta arv. 28. Paragraf 5. Nu ökas penningar för frillobarn och det dör sedan barnlöst. Lever fader och not 29 moder efter det, då ärver de hälften var, not 30. Finner sig fader eller moder, då ska detta arv gå på samma sätt som alla andra arv, not 31.